Полон, майнула гірка думка, господи Боже, полон, краще б убили одразу, ніж все життя мучитися в неволі Від спеки і болю паморочилося в голові, нестерпно хотілося пити Вдруге отямився від хлюпнутої в обличчя води Хлопець лежав на землі, а навколо глузливо реготали джергочучі татари. А коли він зовсім оговтався, то почув і інший лемент, від якого боляче стислося серце. Крики і плач захопленого Ясиру. Аж ось хлопця силою поставили на ноги, і один з татар, кривенький та миршавий, щосили хльоснув Богдана Канчуком загрозливо щось гукаючи. Раз, вдруге, втретє. Канчук боляче обпікав тіло, і хлопець, не стримавшись, рвучко відхилився і плюнув татаринові в обличчя. На мить усі завмерли, але тільки на мить. Вороги злісно загули, Богданів кад, бризкаючи слиною, розлючено замахнувся ятаганом. Примітка я таган холодна зброя, середня між шаблею і кинджалом, що має фігурний вигін у вігнуте лезо. І коли хлопець уже подумки прощався з життям, раптом руку кривдника перехопив невисокий, опецькуватий турок. Він був одягнений значно краще, ніж інші, і тримався впевненіше. «Відійди, Махмуде!» – пручався татарин. «Кажу, відійди!» «Це щеня билося, як скажений лев, через нього ми взяли так мало ясиру, бо він здійняв тривогу. Цей клятий Геур плюнув мені у вічі!» Примітка. Геур іновірець безбожник. «Мені, воїнові, алі? Хай іде до шайтана, там йому місце! Цей хлопчисько моя здобич, тож не втручайся!» «Я купую в тебе, козака», – рішуче мовив захисник Богданка. «Чуєш? Купую. Скільки ти за нього хочеш? Або що?» Торгувалися довго і затято, але врешті-решт дійшли такі згоди. Розрахувавшись, новий господар Богдана неквапно підійшов до хлопця, обмацав м'язи, селоміць розтулив рота і зазирнув туди. «Якши!» – розплився Турок гидкою посмішкою. «Якши, козак! Ну й дурний ти, Алі! Не любиш, виходить, гроші! За це степове орля я втричі більше виручу на невільницькому ринку в Кафі, або передам його на Бакшиш Султанові. Теж не гірше. Примітка. Бакшиш – подарунок. Хлопчисько вже не абиякий воїн, а в яничарському корпусі стане ще кращим. Алі, зрозумівши свою помилку, вибухнув злостивою лайкою, але Махмуд на це вже не зважав. Так само гидко усміхаючись підійшов у притул до розгубленого Богданка, який ніяк не міг второпати, до чого вся оця комедія взяв за підборіддя, подивився вічі. Як ши, зміїна посмішка викривала товсті губи нового господаря. Як ши, яничар, примітка яничари турецька піхота, що формувалася з полонених юнаків. Почувши це слово, Богданко зблід, як полотно, і закам'янів. Жахливішої долі бути не могло. Страшнішим, за галери, за найтяжче рабство було це коротеньке слово його майбутнього За проданець, зрадник Яничар. 1998 рік. Вже кілька днів Сашко і Славком міркували над тим, як довести людям свою сміливість, але нічого путнього на думку не спадало. Все, що пропонував Сашко, Брат не приймав, як застаріле, але й сам запропонувати нічого не міг. Сашко навіть поривався покататись на бугаєвій яшці, якого боявся сам зоотехнік Іван Семенович. Не кажучи вже про інших односельців, але Славко заперечив, сказавши, що інвалідом він бути не хоче, голова йому потрібна, та й інші частини тіла теж. Нехай з цим бугаєм, де біли б'ються, розпалився Славко. Тільки очі налиті кров'ю, чого варті. А як гребе копитами землю, коли лютує? А як? Потік натхненних доказів перервав Сашко. От і видно одразу, що ти боїшся. Сміливець – це хто? Не той, хто нічого не боїться, а хто перемагає свій страх. От і перемагай! «Ти тільки уяви, як у хлопців мармизи витягнуться!» – знову завів своїй Сашко. «Коли ми на леваду на яшці приїдемо!» Га? Не знаю, як щодо мармиз, а животи в них справді болітимуть!»